en lo que pasa Amata telebista eta piztu irratia Amata tu televista eta pistu irratia Edikolores <tose> <El> Acdena hartzea Este <dale>! gukalteko <tose> Eta hori lortzen da Berat harteko gauza hona da Bila joateko Naiz aspaldian hemen Gu gauzkan menpeko hainbat ikusteko Edo erosteko Ikean bai lepo desberdinak seko Baina ez ez txikirik behiak heizteko Baina ez ez txikirik behiak heizteko Arratsa Leon, itsaso, arratsa Leon, arratsa Leon guztioi. Bueno, gaurre irratzaio berezia daukagu, irratzaio berezia eta monotematikoa kaso, ezta? Bai, e, gaur bertsolaritzaren inguruan hitz egingo dugu. Eh, uh -huh. e, aipatuko bitxikeria batzuk, gero e, jakin badakizue domeka honetan, igande honetan ospatuko dala e, Euskal Herriko bertsolaritzari txapelketako finala hemen Barakaldoen beken. Eta horren inguruko albistetxo batzu kontatuko izkizuegu, Eta gero bisita izango dugu. Bai, elkarrezketa bat izango dugu. Hasi bertzo eskolako ba, bi partaide, torriko bai. seizkigo. Nos van a venir dut dos bertzo Laris y vamos a tener, pues, nos van a contar como, como, pues, como están aprendiendo, sí. cómo funciona así bertzo eskola. Como Ta viven tamén pues, la final y, y todo el... Todo lo que se ha levantado a cuenta de... Bueno, que de... eso también creo que lo vamos a contar tú y yo también, ¿no? Sí, como sí, vimos sí. la final, que estamos con ganas. Sí, sí, sí. Un poquito también ellos nos van a hablar de, de las percepciones y las sensaciones que tienen, pues a cuenta de, de que este fenómeno, porque ya es un fenómeno, ya no es algo tradicional, sino que se ha convertido en una moda y un fenómeno, eh, el versolarismo, pues eh, como se vive desde, desde una ciudad, Erdaldún, como Baracaldo, sí. y aprovechando eh, Gaia, Aste Asteonetako gaia bertsolaritza izango da eta liburu batzuna ipamenak egingo izkizuegu, kanta batzuk ere pasaizo batzuk Bai, apurtso bat denetarik Bai, eta nik uste besteri gabe Eta hori, hori duete batean Bai Herrikolore jorain entzun ere entetan Herrikolore orain entzun ere entetan Hericolor es un proyecto comunicativo popular que está visible en hericolore.org y audible cada dos viernes a partir de las cinco y media de la tarde en Zopimpa y Ratía 101.9 FM. que la vida se me vuelva colores. Personas que transforman rocha en mano. ¡Gloria! El movimiento de colorea. ¡Gloria! El color de la cultura popular y participativa. Laranquia Errita Rembol, por ahí en colorea URDIÑA El color de la contrainformación VENSA El color de los chanchillos de la Junta, del Megapack, de la Supersur MOREA AUSFETATICOS Al ARTUTACO, ALTERMATIVA, haré en colorea El color de quienes ejercemos el derecho a la comunicación Para desarrollar los sueños de cada cual y fomentar la mirada crítica A ROSA VESTELACO, BARACALDO, BATEKIN, AMES TENDUGUNO, en colorea Tú que la vida se revuelva de colores Oye Cada viernes, durante más de una hora, mezclaremos todos estos colores creando un mosaico en el que no faltará. La lectura es crítica a lo que pasa en Baracaldo y el mundo. El carizqueta que hay moviménduco parte de aquí. Recordar el Baracaldo de ayer mirando al mañana. Mundo al ser vida y a tus, el río cultura, que es algo algo de buena música. Cultur gomendiva. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas... ¡Augustia! Estás jugando con diosuna. Víos tirare también. Habrá salido que vos te ritan. Aguntaback.web.ch. El rico lore, un programa de radio donde no te cuento lo que pasa, para que lo cuentes tú. Amada revista Papistry Radio. Me reír y me dan ganas de vivir viviria que no estés tu sonrisa seguir aquí. Te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Bertxoka, Bertxoka Bueno, ba, hasiko gara bitxikeria batzuk e, aipatuz, hemen e, bildu izan ditugu bitxikeria batzuk egun e, hauetan, eta bitxikerien artean aipamen, aipamen zarrenak, eta euskagu bertxolaritzari egineko aipamen zarrenak, eta horretarako joberdugu mila leurunda berrogita, maoigarren no? urter arte, Eta, eta, bueno, bertan ausko jardunaren lehen astarna, astarnak topatzeko, eta e, astarna oieke gaztela niaz datos, eta hause, aipatzen dute. E, en que manera se puede hacer llanto y poner luto por los difuntos? No se ha osado de hacer llanto algunos mesándose los cabellos ni rasgándose la cara, ni descubriendo la cabeza, ni haga llantos cantando, ni tomen luto de marranga. So pena de mil maravedíes a cada uno de lo contrario hiciere por cada vez. Y sobre mujeres, que son conocidas por desvergonzadas y reveladoras de vecindades, y ponen coplas y cantares a manera de líbelo inflamatorio. ¿Vai? Va Lene y Pamena que ganera emacumec, canta turico coplatán, gasota daude, Eta mende bat berandua ho, en el 1545, e, bueno, pues, e, bizkaiko legearen emakumeen aurka, agertzen dira, eta e, aipamenetako bat, Pablo deunaren mulieres eta zeantin eclesia, isilbitez, Andreak elizan, que sekaien las mujeres en eclesia, esaldiak, bueno, ba, eragine izugarri izan zuen Euskal Herrian ere, Eta, eta, bueno, pues aipatzeko urte hartan bertan mila eh, bostunda berragoita guztean Bernarre Txeparek, Lingua Baskorun Premitea Euskarazko lehen liburoa idatzi zuela eta, eta, bueno, pues eh, así, sin mayores vueltas, eh, comentaros que hasta el 1452 no, no nos encontramos con las primeras reseñas de Bertzularitza, de coplas cantadas por mujeres que también fueron castigadas y Y luego, poco más tenemos sobre la improvisación. También comentar que en 1545, justo un, un siglo después, se salió a la luz el libro de Bernard Rechepar, El lingua un primitiae, que fue el primer libro escrito en, en euskera. También eh, en ese libro están las primeras coplas, eh, los primeros versículos, por decir así, en euskera. ¿Y, y qué más? Eta erogaita ere, bueno, le nengo bertzo en inguruan, Ja, hori itzein duzun mila laureon eta mila bostuen urteta, baina, bueno, lehenengo bertso saioen inguruan horkitu daitekeen lehenengo gauzak, edo, ba, izan daiteke, Fernando Hamesketarrak aspeitian, mila saspireon talaro gaita merretzian, ba, kantatutako bi bertso. Iait dira, gordeta mm -hmm. daudenak, eta gero, badaude beste datu batzuk, ba, lau mila ikusle zirenak bilabonan, eta hori jada, mila sortzineun da batgarren urtean. Mm -hmm. E, gero hori ba, azieran egon zirenak edolan izan ziren bertso guduak. Nos puede recordar a los raperos, las mm -hmm. de raperos de que que ahora, es eta bueno, ba, 18. mendeko lehen 40 urteetan egon ziren eta ereziki ba aldean edolan zabalduz ziren, baina ala ere ba hango lan ba bi jarrera desberdin edukizituzten, ba bazeuden herri batzuk kristolango laguntza ta hiek e, prestatzen zituztena. Eta, gero, ba, ba, ze, ba, zeuden beste herri batzuk, ba, sigorrez e, astintzen zituztenan bertzo saio horiek. Eta, gero, ba, ja, itzein dezakegu, nafarroan adibidez, ba, dezberdina izango litzateke lehen naztarna berandoago dago, ba, goitamar urte berandoago edo lan, mila sortze duntago itamarrekoa, ba, martinola etzeke bertzo, botatako bertso bati esker, eta, gero, datu, Arrigarrianik esnekiena, ba, ofizialki bertxolaritza nafarroan mila behatzi irenda goita mm -hmm. maseir arte, ez dela agertu ez, Euskal Herriko txapelketa zartu zen arte. Mm -hmm. Estamos hablando que no ha sido oficial el bertxolarismo nafarra, Hasta 1936, que eso es hace uh -huh. cuatro días. Sí, sí, hasta... Atzago ezer arte. Dai, así que hori, bai Bizkaia, Gipuzko, araban gero baita ere Lapurdin, eta Alantai Parralden, ba, pastoralak eta izan daitezke ba lehenengo bertolaritza munduko zera. Uh -huh. Baina, hori, mila bedartziontago eta mazaira arte, nafarroan ez da, bertsolaritza ez da, ofiziala izan. Uh -huh. Eta ala ere, historialari adituen arabera, Ausko traizioa e, orain hamar mila urte jaiozela, e, aipatzen dute, eta horrenarira testigantza bat ere eurak edatzi takoak bilakaerak lau urratz dituela, esaten dute, e, lehen urratza iztari, ondoren hartzaina, gero nekazari eta hola gizona. Eta bertxolaritzak okatzen dute, bertxolaritzaren abia puntoa hartzainaroan kokatzen dute, historia horrean, ezta? Eta ordutik dutik, amabosgarren menderarte, pues estamos comentando que, que nos tenemos que ir prácticamente hasta la prehistoria dentro del, del proceso que tuvo eh, que tuvimos todos mm -hmm. en el que primero se era cazador, eh, después arzaña, luego necasar y y pues eh, los eh, bercholaris se podrían eh, poner eh, junto con los arzañas, ¿no? En el segundo en la segunda época. ETA 15º menderarte eh, profasadoreak plazaz plaza eta herri herri ibiltzen ziren emakume babeslariak eh, aipatzen dituzte eta eroztagileak gudu kantuak eta eresiak egiten zituzten kantariak izango dira eh, kantugintza eta bertsolaritzaren lehen astarnak ekarriko dizkigutenak y luego pues, era era muy común en eh cantar a los difuntos en, en las eh, eh, esango dut, ba eh, ileta irizki hori da ileta irizki esunetan Eta, eta gero, eh, 19. mendean Euskal emako mezlagoak aipatzen dituzte eh historialari hauek eta hitz e, ez hitz, ba, erraz bereiz litezke, kantuz bikainak baitira, itxura zotorea kongi eztiak eta kultura jantziak, osaiten ugsten las mujeres, las primeras improvisadoras, ¿no? Bai, Gainan ikuste abesteko kultura Euskal Herrian oso murgilduta daukagula betidanik. Mm -hmm. bai, bai, bertzotan, bai edozein momentutan, oso mm -hmm. gure kulturan barnean zartuta dagola, erdia erotik ikusi dezakegunez, mm -hmm. eta gaur egunera jarriko gara, gaur egun, Hai. gaur biegunetan Euskal Herriko bertzo finala daukagu hemen mm -hmm. beken, Ba, dibia, sustraiko linak eh, egindako edo nola kalifikatu duen ba, igandeko osera izan daiteke, airean dauden sentimenduei hitza jartzeko aukera izan daitekela, ba, henduaren amairuan, ez? Mm -hmm. Oria badirudi fama pillo hartu. Bai, bai, Kristo, ¿qué tal? Bai. Bueno, ya, ya hace 4 años ya se notó que, que hubo un boom, eh bertsolaritza modan jarri zen eta eta plazaz plaza gizon sarrak eh eh ikustetik, va ba, bueno, gazte ikustera pasatu gara, eta orain labur labur eh bueno, hasi ba, aurretik, komentatuko dizkizuegu, ba Domekari begira, ba va ba, bueno, e, aipaturikoak Eta eta bueno, va ba, zenbat lagun elkartuko gara. Beken, ba 14.500 sarrera, hasta dudirela, uste bai. dut. Bai, eta sarrerak agortuta hiru aste. Hiru aste ja da sarrerak agortu ziren bai, interneteko arlineketan eta duela bi izan zen donostiko belodroman, uh -huh. eta jendea kolaiten egon zen goizeko 8etatik. Bai, bai, bai, bai. Bai, E, Dirudi e, e, maialen un esan zuen moduan ondoin dituztela gauzak, ez? Bai. Eta badirudi jene animatzen dagoela. Eta ez da bakarrik txapelketa honetan eginiko lana txalotze aldera, ezta? Emaitza, emaitza da azken urteetako lana bertsolaritza bekoletara sartu da, umeke ikasten dute, gazte ere. I bueno, pues, al final no hace falta saber e, controlar o tener un dominio perfecto de la lengua para ser vercholari, ¿no? Pues está quedando demostrado que, que cualquiera puede ser vercholari. Bueno, que ya la final el... ya es diferente, pero que cualquiera podría verlo, ¿no? Al sí. final ni Ulertu de que... Saket Gehau, gitxeau, pero jo boi me gusta o no, sí. me emociona o no realmente, mm -hmm. logo hai claro, la friki bertolariz es... que, eh... egin du poto egin du azakizan es... es... normalean ez neiz konturatzen bez, baina bai, badaki disfrutatzen dudan edo mm -hmm. eta, pues bueno el, el domingo a las 11 de la mañana empezara el saio eh, abra 8 andoni gaina, ametsa arzaiuz eta sostareko linea etorriko geturreko zaizkigu, aitu ormen diluze Jo Maya, Unaitorriaga, Mayala en Lujanbio eta urten leengo aldiz finalean, eh Aitor Sarriegi. Bai, hala. Hala. Betikoak dira. Ba, bakarra, solo tenemos tenemos una única representación de femenina, Bye. pero pero muy potente. Pena. Yo en la, en la Giniela la tengo la primera Bye. porque ya tiene que tiene que dar el salto. Bineska geratu dira ora teetan. Bai. Amuritza ta usueta. Bai. Ta bueno. Eta, eta gero gainera ba ba, bueno, ba egindako elkarrizketetan e, agertzen da e, bueno agertzen dira inbat aipamen eta sustraik ere desafia botatzen du, ezta? Esaten du ba mm, aurten akaso aurtena kaso aldaketa egongo dela ta 5. chapela igual ez dauela egainak 5. chapeli jantziko. Bai, zeazki egin zuten e, prentza horrekoa bat, horreko astean izan bai. zuen, eh? Sarri kolorean egon san, andau kasue <hazurra> Elkarrizke eta horlan hau e, interneten, eta sustraikolinnak zehatzmehat egin zuen deklarazio izan zen. Balakoako gidaritza bezala aurten ere zapela buruz aldatu daitekela ez.. Bai. Orduan ezdakigu gainak bosarrena lortuko duen edo ez? Hori bai, eh badirudi inork ez dohala ira bastera. Nik yeah. ni Todos tute. van a pasar el día. Bai. La mañana y la tarde. Todos van a disfrutar, todos sí. van a pasarlo bai, bien, eh, que ni que usted ganar la chapela y dice, "No, a seme me da igual, ganar la txapela. Bueno, va, no. <risa> va bueno, ba, ba, iguale. Eh, elkarrizketa egiten hasi horretik, eh liburu liburu ei eh, aipa mentxo batzuk eingo dizkiogu. Bai, itsaso. Bai. Badaude, hainbat liburu... Bai, eta, bai. eta, eta bueno, ba, e, badira e, eskola mailako liburuak, eskolan erabiltzeko modukoak, eta, eta gero, bueno, bilintxe olerkari klasikoen olerkiak eta olerki liburuak ere badira, e, salvadorrena, baina batez ere guri interesatzen izkiguna dira... Bapiskate ba, bertzolarizatetik idaz lehiztatera pasadeirenak. Bai, danak novelistak edo lan egiten. Bai. Haira, eta baduko hainbat eh, adibide, adibidez, usuek alberdi. Aulki jokoa, eleberri freskoa eta lirikoa egin Usue da horrateetan geratu bai, den bat. Bai, bai, bai. Ba, Unai iturreagak be, bai, e, berandu da gelditzeko. Liburua burutu zuen. Mm -hmm. Baita ere ipatzeko, bai, Jon Maiak, eh, Rio Mundo, bai. idatzi zuen. Mm -hmm. Euskaraz eta gaztelani ere badago. Bai, bau, itxulita bai, itxulita. Bai. Eta Sabir Silbeira ere aurrak urtean estrenatu zuen, alasotzen elbule. Mm -hmm. Ez da, hori erdera zatera zuen, ez? Bai, bai kuriosoa, ditu zen, bai, bera kaipatu zuela, bera pentsatzen zuenean historio horretan, erderaz pentsatzen zuela. Bai. Arraro da, hori entzutea gaina, supatzen da, euskeraz bizi den pertsona batengan, ez? Bai, baina, bueno, silberak ere bere rola betetzen du horbertsomunduan, ez da, e, bertzularia purtzailea batzuentzako polemikoa... Bai. Bueno. Eta bueno, horto ne, ba, ez da iritzi, finalera egunen baten iritzi godalakoan gaude danok. De hecho, ez den zen. Bai, horre gonzane, arazotxo bate gonzane paimaiarekin, gero azkenan argitu egin zuen, baina bueno, dozein kasutan e, ba... bere karaktera erakutuz egun beste behin ere. Bai, hori bai, da. Eta azkenean e, bueno, ba, gaurregun eta entzinako bertxolaritzak haus asko gordetzen, gordetzen ditu komunean, baina gaurkoa, ba, bertsolaritza freskoa, freskoa dator, eta idazle bertsolariek ere idazle bihurtzen dira eta ba, nik uste dut bai erresago dagola orain bertsolaritza ta bere inguruan bizitzea, ez? Mm -hmm. Geienak ba, bertsoekoletan dabiltzatelanean edo ta euskara irakasle moduan, edo ta mm -hmm. taintxinean igual, ba, desberdina zen, ez? Haien lanak zeukaten eta gero, ba, hobby moduan lan, bertsolaritza. Mm -hmm. Orduan Eta baita ere, bueno, ba, aipatzea e, ba, eskerraldean baita ere bertzolaritzako kutsu hori dagola, ba, eskuntzarloak ba, dirua mandau e, bi proiektu ezberdin aurrera eramateko. E, duela, albiste batzuk aipatu genituen bebai, ba, bilboko eskoletan eta lan bertzolaritza eskolak e, etortzen zirela, eta, bueno, lehenengo ba izango litzateke, ahosko tazuna ikastetzeetan, Euskara sustatu raparen bitartez, Bertan, ba, sortzi ikastetxe parteatzen dute eskerraldetik, Baita ere, badago, beste batzutan aipatu dugu, eh? Rap, bertzularitza eta mm -hmm. aztenari daudela, badaukago hemen endika mm -hmm. eta be, bi endikak, horrein errikoloren zailola e, galdetegi bat, egin zitzaion eta hola eta erantzun dauta. Bada, usor kuriosoak mm -hmm. ez, eh? dientak ez atenzion, de pff, zertarako zabiltza euskera ikasten, pezi, tepoz ganar labidea de rapero... No, y en castellano, no? Y... Bai, Saber Silbeira, ere badabil proiektu batzuetan, eta gainera itzaldeak ematen dituzte, gero kontzertu iaktikoak ere. Sí, parece que es una manera interesante de llegar a la gente joven, no? Mm -hmm. que igual el bertzolarismo en sí echa un poco pa atrás, pero si sí mm -hmm. vemos la relación que puede llegar a tener con el rap, con el hip hop, o así. Mm -hmm. Itxaso, joan den astean esan dugu eh, finalaren aurkezpena egin zutela beken, eta gure reportero ditxar atxeroek, <laughs> en bi bertzolari arrapatu zituzten, eta eta bueno ba sustraikolinarekin egon ziren eta eh, nola ikusten duten eh bueno sustraikolina taion mailarekin biekin egon ziren hizketan eta biei galdetu zieten nola ikusten zuten bertsolaritza Eskerraldean pues eh, porque bien es cierto que más de una vez han estado los dos bertsolaris por Eskerraldea pues bien eh, tiendo charlas bertzafaris bertzo baskaris todo relacionado un poquito con bueno eh, entzengo dugu zer esaten duten porque escuchan. hori dan aipatzen dou venga baina baina gehiagotan, abarakaldon, eta santurtzi dute bai, muskiz dute bai, e, baina zonla otan, berztan batzi zaibot dutzea, jendeak uste duna baina gehiago, eta gainak inputzikoan, eta imaginatzen dutena baina baino asko zarrera hobea egin izan dibute beti ez, e, eskaldunak, agian gutxiago izan beria, beste zonla batzuetan baino baina oso zutsuak, eta baile no giro ona bilardo ezago eh ikuste hemen ere e, gora adidez, ba, si berso fiskanaka eh goraola adibidez hasi berso sola bat de tintu potentoso fuerte ka kanpotik geira zaigibarruan inolabitzan baina oso fuerte ikusten dute ta serio lanean eh dago horratu nei keba pek kaptazen hori da gertu Garbi daukagun lagun egurria eta toki nadurala e, horretaz gain, horretazain bat edo, baina nogeiago ba, atzo desalojatu zideen paragaldoko gaztetxeare badata ez. E, Asko den jendeak hau famatzen du eta oni begira dago eta egia dago dela eskaparatea ez. Baina eskaparatean egoteak zentua daukar eh almazenagong bete da hori ba, eta gure almunazena ba gure hiria ez ustetxeak, elkarteaak, tabernak, plazasak eta kasualta ba, ba, ba e, bat ba, hori ez eh alarriboa ba ekimen hau laguntzea ta kontzatzea da horrestean baino beste txiki hauek ez dialasturea iaseuskalerri osoan baino ez pare eskerroaldean ez de galmente beste toki batzuetan baino babes gutxiago daukatena. Batarteka etortzen gera eskerraldera. Ni zehente etorri izan daiz guzti hauetan ba, ben baino gehiagotan etorre izan nahiz, adibidez santurtzin urte askotan kantatu deturtero, edo barakaldon ere ben baino gehiagotan izan naiz eta terapagaran ere bai, eta, bueno, e, beti gehiago gutxiago etorre izan gira, hemen ikusten dena gara olai abertu zareko bat, ez da, seguraski, etan egindako lanaren ondorioz eta bada inguru referentzial bat gutzen aurri batean, ez da. Txapelketa ona ekartzea ere, ba, bueno, askotan beek esaten dute beek Bilbo eta baina urtek, ba Barakaldoan dago. Eta begueste horren badu bere balioa, oraindela 20 urte, kasikam profanda sidoa hartuko litzateke. Txapelketa ikuskotik edo konozitik eta honea ekartzea, ez da. Izan ere, aurrekoan ere, bagen uskan gure bildurrak eta aurre hilitziak ere, daibak. Adonatxapelketa ikarrita ze pasako desan, nantzozaleak etorri bote dira, barrakaldonak, ez da. Eta ikusi dugu, bai, noiz, baina barrakazta ondilagoa izan dugu, eta badakit aurreko finalean ere inguruko jende dexente, eta gizela. Eta asko lehenengo aldiz, beraz nik uste dut eragin positiboa duela e, txarruketa finala hemen izateak. Bueno, Baina oski oso ondo legoke inguduko jendea, askerraleko jendea etorreko galitz finalera eta bere hizkuntzan gozatzeko eta egun batean bederen bat protagonista izateko e, aukera hor portasa eusartzea 20 paqi a charlar un poquito pa da da vir andar a Ben tepaki, no me deje solito, Pada, bada, birat, nara, batxirap, nara, bueno, entzun dugu sustraikolinaren linaren jon eta Maiaren abaita ere, eta bitartean, ba, ezeri zaizkigu, benben maian, haitzi berreta iker, hasi berreza eskolakoak, eta haiekin hasiko gara elkarrizketa. Arratza, Leon! Arratza leon. Arratza leon. Baina elkarrizketa, rekolore erratiko elkarrizketa, benetako elkarrizketa azte horretik, berok eta lantxo bat beti agintzen diegu gure izlariei. Eta apur behar lotza galtzeko mikroforen aurrean. Eta galdera batzuekin inkestatxo bat, bai? E, Lehenengo galdera, poste, donde soiz? De, de que barrio soiz? Bagatxa. Ni huri barrikoa Bilbon. Mm -hmm. e... Baina bagatxan bizi da, eh? <laughs> bueno, bueno. <laughs> Ke eh, falta osobra en vostros barrios? Falta, jendea, falta da, lan egiteko jendea, eta pizkatzu bat hausua eh, euskaldun txabe bai. Gurean, ba, kulturetxe bat, esaterako, jaiak berriro ofizialak izatea eta udaletxaren bertetik errespetuat. Nik dut kulturretzea azkenean jarriko digutela, porque ausoko guztia datosenak eskatzen dugu berdina. Así que... <risa> <risa> eta, eta esango duzu zein leku gustatuko litzea izbeken ezagutzea, eta zein Nik aurreko astean esan uren moduan, olatzen etxea, afari bat egiten, baina oraindik ez da eman kasua. Baina, bueno... Mango da, mango da hori hitzemanda dago. Eta apuntatzen aits horretara. Ez du apuntatuta. Eta beste lekuak? Eta beste leku bat El Salvador. Aha. Eh, nire gustatuko litzai dateke Ezagutzea Nikaragua, hor daukat proiektu txu bat bertan joateko eta El Salvador be Eta zuretzea, claro. <risa> eh, azken liburu eta filma Filma Zelda 211. Mm -hmm. Liburua orainago irakurtzen Sisisfon baiten binez. Eta bertsolaritzaren inguruko aldizkari guztiak ere bai dago irakurtzen. <risa> Onartu badut. Eta ni azken filma berreun, eh, Zelda Cela Berreunda Maika bebai berakik, ikusi duela. Eske orain dela bideo gunico <risa> Eta irakurtutako azkenengo liburua Rio Mundo. Joan Mayarena. Eta adibidez, hm, pensa tu barik, eh? Eh, batzu botako izkizuegu eta zuek esan berdu burura datorzuen lenbizikoita. Ba, IKEA. Konsumismo. Eh, Garzon. Kauron. <risa> <risa> Mamon. Eta bek Horre, herri masailago dakozue, eh? Finala. Eh, emendi eh, urtera, eh aitzi bere egongo da <risa> <Olé>. <risa> eh, Altos Hornos. Eskerraldea. Institutuko grebak. <risa> eh, udaletzea. Uf, marron. Beste marroi bat. <risa> Eta tontxu gure alkatea horrean izango bastenute zer esango zen iogete labur-labur? Eh, mesedes, mesedes, aldegiteko. <risa> <risa> Ni ere ikerrekin bat matur. Nik azkunari bestego zabatu que zango niski. <risa> eh, Algun personaje que remarcariais de Barakaldo Bilbo... Aldera zaila. Ba, el jonan eh, Eljonan. Ba, barakaldotik nik eh, goreipatuko nuke perikozela barriak egin duela na. Hemen hau eh, sonetakoa da gainera eta bere bizitza ausoko trajektoria ikusita, ba, nik uste dut goreipatxeko dela. Eta hasi bertxoskola? Zer da, desertu barakaldoko oasi txipia, oa beste oasi do paraizurik esagutzen aldo hemen inguruan. guruan? E, bai, bueno, nik ez nuk esango desertu badela. E, badago sartuta kontestu ezeatzpaten, eta ez dain txikia hau duguna, baina asko zendiagoa da. Eta sartzen da beste, hor badabiltza ziburu bebaila nean euskal gintzan, eta... Beste, elkarte asko eta asko, eta nik uste dut, hoien artean, danek egiten dutela konglomeratu handi bat. Ez da, la, lako desertu... Mm -hmm. desertu... desertuko, non hasaten da? Oazia. Oazia. Eta azkena, e, desira bat eskatu beharko zenukete, zein, izango litzateke. Bueno, hemen digela urtera finalean egotea, ja. bila, kez? Ha, ha, <laughs> Eta izango dugun semea dala ba, bertxolar izatea txikitatik eta finalean egotea urren urteetan. Bueno, ba, ba listo, e, inkestatxoa ja berotzeko inkestaila egina, oin e, galdera sehatzagoak gotako ditugu, eta, bueno, galderetako bat, bueno, hasi bertxoskolako e, bertsolariak zarete, eta, eta bueno, baias altzen diguzuen aportxo bete hasi bertxoskolaren astapenak edo zorrera. Zertan, ibili den asken urteotan? Ba, bueno, gu egia zanda, denbora gitxi dara magu, eta honen inguruan ba, lehenen urte iburuz gitxi itxein dezakegu. Dakigun bakarra da, zaziburu elkartetik sortu zala, bestein bat elkarte moduan, zaziburu gultxatua, eta ba, gero bere bidea hartu zuela. Egon zela zesta honbe bai bertso eskola gisa. Eh, ez da, ez delako bakarrik eh, barakaldoko bertso ibar ezkerreko bertso da, eta egon zen zestau, ba, hemen barakaldon, ba, udaletxeak inoiz ez diolako lokalik eman, ez diru laguntzarik, orduan, zestauan gobernu aldaketa egon zen, PNV sartu zen udaletxean, eta bertso eskola zen, ba, errestasunak askoz handiago zirelako, eta han obetegoak itzu zen. E, bertso eskola bertan dago, bertso eskola bertan dago oraindik. Naiz, eta barakaldon funtzionatu aurten. Eta, ba orain, bertso barakaldon dabil, eta ekan, barakaldokoa ekan. Eta parkatu biltzen gara orain, zei, zazpi pertsona inguru edo ez da? Guti gara bera, ostegunero. Eta... Gau, no, bertze eskolako inzazpi partzena zaudete, baina, uno, gora berak izan ditu, oztopoak aipatu zuen moduan, ez aldo nointxe bertan ez daukasue lokalik, zein, zein txuk izan dira edo. Bueno, nik itxegin desaketereik errek esan duen moduan, azkenengo den demoraldearen inguruan. Eta pizko gure esperientzia izan zen, bueno, bazieran, hori pizkatu bat zailtasuna ataldetsu bat sortzeko edo, batez ere, igual, gure partetik, bazkenan, gen, e, nagusitzua, keda normalan bertzezkoletan, jendea umeagotan edo azten da, ezta, orduan, e, igual, talde batez hortzeko zailtasuna, gero bertan irakasle bat goteko zailtasuna ere, uh -huh. eta, bueno, hori, guk bizi izan duguna, igual, ez? E, Lokal falta, ez? Uh -huh. Ba, bueno, baz, ez hora joan behar izan beharra, ez da Eta, bueno, azkenengo bi ikaskurt, ikasturtetan ematen du gero, oza, gorantza doala historioa. Mm -hmm. Batez ere azkenengo neta, ma, bueno, ikusten da barakaldon badagoela, jendean ematzen dela, eta hortzen naiz, eta ya albinean oso gasteak ez izan. Eta lotzak altzen ditugulan, eta, bueno, ba, aurrera, aurrera doa historia. Ikerrek igual badak aurre, aurretik izan dituztea zehurtazo. Bai, bertso eskola izan ditu gara ez barena. Jende asko gontzana, e, barengo moduan, jende nahiko dagoela eta taldea sortu dela. Eta gero izan ditu beste urte batzuk, ba, historikoak bakarrik egon direla. Ion e, Barrokal, Jokin Kastainoz eta Aingeru. Mm -hmm. ba, bertan irurak biltzen zirela bakarrik eta bertso eskolaak ba, zeugan funtsenamendua ezela oso... Eta, eta danak izona, baina orain emakumeak ere da dira, ez da? Da gero gehiago. <risa> orain emakumez, arete. Orain egia san da eh osteguneko taldean gehiengoa da. <risa> orain aurten hiru gaude. Iaz hori eh, nintzen bakarra es. Ah, bueno, bai. Bai par kato. Baracaldon iaz nintzen bakarra, gero badau bere horbigaste, muzkisen eta zaian. Neskak, bai. Bueno, haitxe berdago pizkatu duri. Barakaldon, aurten biltzen dira la UNESCO. Ias, esan dut, Iker. Ah, barkatu, barkatu. <risa> Ikerreria esko gustatzen zai oitxe egitea. Arditeratu da. Ese man mikrofono. <risa> Hori, Ias, nintzen bakarra eta aurten dira beste hiru UNESCO. Orduan, lau gara guztira. Horrez gain, zen badago beste bertze eskola bat gaztetsuena, eta bertan badago beste bat, eta zaien badago beste neska gaztetsu bat. Uh -huh. Eta bueno, ematen du orokorrean bertzea laritzan ere gero eta gehiago garela, ikusi, be, besterik ez daukagu hori txapelkete ikuste, eta hori dira emakumeak fuerte. Uh -huh. Eta gaztea, gainera eh? bai. Bai, potentea da toz. Eta hazi bertzea eskola ara dago, den jendea edo lan zuenak, zein, zein uh -huh. da helburua. E, xergatik, erabakitzen da batean, sartzea bertso eskola batean. Bueno, nik uste dut gure elburu adela pizkatzu bat teknika ikasi, eta ondo pasatzea lagunen artean, eta bueno, ba, gai izatea hori oso gratifikantea dela edo, izatea ostia gai naiz bertso bat, naiz eta portxu bat txarto, baina goitik bera osatzeko, es? Hori da nire elburu pertsonara Beti gustatu izan zait, bertsozale izan nahi txikitatik. Eta, bueno, burtsu ba, bate lotxagaitik edo nahi zanimatu, orain arte hori ba, ba, horrelako historia batean astera, Baina, bon, elburua horan ez da, badakite beken ez garela egongoen, laien mendik laburtera. Ordan, pizkatzu bat ikastea, eta lagun artean. Eta, um, zer suposatzen du Euskal Herriko bertxularitxa preketako finala barakaldon jokatzeak? Ba, egia zanda eta momentu honetan marroia. <risa> <risa> ez, ba... Ba, ondo dago, surerrien izatea finala, jende asko urru da eta... eta jende asko kaldatuko du barakaldori buruz daukan iritxia, ezta? <risa> mm, egia zanda, irreal da izango da, urru da jende euskaldun pilo bat, eta geroaz da izango bertakoa ez? Baina, igual... Aintxinean, barakaldon egon zen jendeak nola ikusten zuen herria eta orain zelan aldatu den ba. Gual jendeak irudia aldatuko du. Baina ez dakit xarrerantz izan daiteke hori ez? Beken irudian iretzako txarrerantz da, adibidez. Ez, beken izan eh? daiteke, baina beken jende guztia ez da gelditzen egun osoan. Uh -huh. Inguruan egoten da eta, uh -huh. eta gira zanda barakaldo orain askoz polita dago. Eta, bueno, eta da mito apurtzeko ere balio duela, ez da, ba, ba gairai batean bertxolaria eta bertxolaritza beti herri euskaldun batekin e, lotu izan da, bertxolariak ematu du beti gernikarrak edo edo durangarrak edo Gip, giputzak e, izan direla, baina ez, ba, argi dago ere hori izabalduzdu ala, ba inne ere pizkatxu bat hortik ikusten dut ba. beken jokatzeari esker, ere uste dut ingur eta Barakaldoko eta eskerraldeko orokorran er jende nahiko ere animatzen dela bertara joatera eh, eta bueno, ba horrek azkenan eragiten duela bertso ganako hurbilketa bat edo Hala ere onart nik uste dut Barakaldotar moduan onartu bar duala bek, bek berez ez dela Barakaldoko erreferentzia eh, bat Bek be genean be, txako Bilbo da. Osea, ere funtzionamendu eta danas azkenean barakaldun dago baina Bilboko hirla bat da eta onartu badut, ber dut Bilbotar baten alboa, baina bueno. Eta bueno, gaur gaur egungo dezakegu, es, final honetan eta txapelketa honetan zelako boom egondan edo zelako zera duela laurtea hasizenda izan daiteke gaur egungo egoera eta aurrera begira ze seustu duzuei. Eh? Bai, hasi bertso eskolari begira, bai bertsolaritzari begira, suei begira laburte beken egon sintesketela. <risa> eh, zer, zer ja, buma jarraituko duen? Bai, bai ni gustut gero eta igual hor egondela garai batean izenda ba hori tradizio loturiko E, ekimen edo kintza bat edo eta, bueno, euki, gero eukizu nolako ba, baten moduan. Eta nik azken da azkenen ere, direla egiten e, ekimen ezberdinak eta pizko bat egaraietara moldatzen eta, bueno, ba, bertzularitza ez dela bakarrik hori e, e, gizunena eta tabernetan eta txikitu batekin egiten eskuan, ez? Ba, bueno, badaudela milaka molde eta milaka modu hori aurrera eramateko eta, bueno, jendeari jendearen heltzeko. eltzeko. Eta nik uste horretan Ba, igual bertsozaleok ere ireki ditugu lapurtu bat gure buruak eta begiratzen dugu ba, e, apur bat eta hori ari garela molde berri horien bila eta hola nire ba, jende erdaldundaren da, erdaldun ganako urbilketa ba, bat edo egiten. Gero gure artean bebai askotan itxe egin dugu zelan jende gaztea sartzea, zuek esan duzu da dirilean neska gazteak ibili dira lauza fuertea urten, Horrek egiten du bebai, gazteen ganako ematen du beste itxura bat. Ez dira bakarri, ez da bazkarri jende sarra edo betiko hor daudena. Sartzen da jende berria, haiez beinat gaztelumendi edo amuriza, sartu dira danak eta horrek, hor, horick, horiek, horiek hor hindi aitezke gazteen erreferenteak bebai. Errastasun ba ematen du. Baina, saiotan eta lan ikustan duzuna gero eta jende gazteago dagoela, baita ere urbiltzen bertxularitzaren ganas. Eta, eta, bueno, hazi bertso eskolak zer daukazko artean? Horre begirakoak? Bueno, baiar bertan zaio bat daukagu zaian. Hasierrek <laughs> eta biok hori gaztetxearen e, urte-urren adela eta, ba, bueno, e, badaude hor batzuk e, izun potente batekin e, okupatza gaitek. Eta, bueno, eginda urte-urren adela eta ba horren aldeko jai alditxo bat eta programazioaren barruan badago bertso baskaria eabestuko dugure asernik eta zaiako bestebik gero bestalde batetik abenduaren amazortzian e, barakaldoko tabernetatik zehar egingo dugu duelo bat e, zaila eta barakaldoko bortu eskolen artekoa eta bueno, prinsipio ez da gure arteko duelo bat, baina tabernetatik zehar egingo dugu eta horrein ez dugu gure atxean? Eh, aurten, egin, egin bardabe bai enkarterriko erriko txapelketa Eta jadanik bertsolariak ase dira urduritzen enkarte rikoak, eta... Badago oso pikesa, no? eta gustatzen zaila hien artean, ba... Akojonatuta daude batxok. Ba, jorbe bai, sarrek esaten dute jogar, bueno, gazteak. Berriak datosela oso Gasteak, fuerte, eh? iker, Gazteak, iker <laughs> Eta, eta batxu, beldur dira, izango da aurten, eurte berezia bebai, zailkapenak egin barco dira, bi zailkapen egon goda dira eta final nagusia. Bimia eta marrean gau ditziten. izango da, oso. Bai, hori igual da nabarmentxekoa, zeberain arteko enkarterriko txapelketetan, ez da saio bakarra egin da, eta ja hortik bueno ba, igual ez delako hainbeste bertsolari egon eta aurten, Ba, ori, jende gehiago elkestuko da eta bueno, e, gero eta bertsolari gehiago gara inguru honetan. Orduan egin behako da egin barko dira bi final aurreko. Eta bueno, hori guzti izango da martxoa piria tarte horretan. Eta bebait tarte horretan ba iaz hasi zen enkartarriko topaketak, bertsolarien topaketak egiten. Eta aurten herripikatuko dira malurra aterpetean, eh eta anbiltzen gara ba Bertsolaritzaren inguruan gabiltzan pertsona guztiak. Asteguru pasa eta bertsuarekin jolasten, urarteko farrak egiten, joaten dira umeak, ekintzas berriak egiten dira. Jo ondo zen goza. Hasta Apuntatu barko ditugu ta gorgoratu barko dizkigu zu berri herripikatzeko. Ta ni galdeatxo bat egingo disuet. Nork irabaskiko du igandean? <gibarri> justu... Edo nor nahi duzu? Jaior <gibarri> da o. Nik ustu dut eh, egainak irabaziko duela barrirore. Niri guztatuko litxarak eh, sustraiko lina irabastea, baina oso zaila daukaberak. Hor duan, eh, iturriaga. Oso, ondo Tazuko lat? Uf, ni, e esal, nik esintot esan. Nik eh, nahiko nuke, bueno, batek baino gehiagok irabaztea, baina txapela bakarra denez, ba, nik ingo nuke maialenen alde. Txapela makume batek jantzi beharko du, bainoiz. Eta ia... Baina lehenengo maku maira basten aitzi berrengoetxe berda? <risa> <risa> bueno, ba, eskerrik asko. Bueno, eh, mendik eh, bertzoeskolaren partetik egin nahi dugu daialde eh, bat, ba, hori, hostegunetan biltzen garelaekan, eta nahi duena bertara urbildu baitekela, <risa> eh, informazio eske, edo, eta animatu nahi dugu jendea, esaten ez dela ensaia, bertzo bat betetzea. Eta inoiz ez dela berando. Inoiz ez da berandu, eta horri izango duela aingeru, dela aingeru bazterretxea, dela gure irakaslea animatzeko. Oso ondo, orduan e, ostegunero ez da aurrera, ba, San Bicenteko barakaldoko, San Bicenteko aeka, aekako egoitzan, elkartzen dira, eta beste barikuk aurrera segituko dugu, mileskerre etorri izan agatik, eta iganda negongo gara. Haur, bueno... pano vale gota bali Amitcho vida tená I sé aba mi une barrena Mari landara un Gure etxeko da Zarraren ondoan Ateak perezer hori ziren Eta oeak eroan Tripetako txak Ixiltzen zaizki abesti zarrauan Zerretan barrena Keak bete zen digu burua Iru dimenak Bueno, Hemen izan ditugu Aitziber eta Iker bertsolariak eta eta bueno, zazpi oraintze eskale musika talde auki dugu eta aprovetzatuko dugu itsasok eta biok, ba, musikari buruzka aipamen batzuk egiteko, badakizu gaia bertsolaritza dugu la eta, eta musikaren artean, ba, musik asko dago bertsolaritzaren ingurukoa eta bertsolariek eurek sorturikoa, baina guk batzuk ekarri ditugu E, proiektu dietako basazpieskale izenekoa da eta unai turreaga eta igorre lortzaren eskutik sortutako bertso kantatuen diska da e, ertzainak taldeko kideak ere Jabert Zabalak proiektuan parte hartu zuen eta bueno beste bertxelari batzuekin batera eta bi diskaeko iztuzituzten Gero badaukagu guta-gutarrak, dela aurrekoaren bigarren atala dela esan daiteke, eta eta lortzaren hirugarren diska, bai? E, zabala laguntzaile izan zuten dizkako izteko, baina e, Mikel Urdangarin, Mozo, Rafarroeda eta beste bertsolari batzuk e, eta musikariek lana borobildu egin zuten. E, baita ere, kari dadeko, venta aurkitu dezakegu, John Maia bertsolari geripuskoarren eskutida torrena edo lan, Eta, bueno, jau desperdinagoa da, rumba euskaraz, bizia bai, guta guta arrak igual lasaiagoa da holan. Eta baita ere, ba, bueno, Mikel Urdan Garin, ba, bai. kantaria izan ahorreti, baita ere bertsolaria izan da dasala. Eta plazaz, plaza, ibilizala izalabe bueno, ba, bai. Eta, bueno, ba, hor da Mikel Urdan Garin. Eta, bueno, bai, Mikel eka si eran eh, eh e, bueno pertsolari izanik sortu zen, e, geure artean eta bertzoak afisiorako utzi eta kantaegintzara jausi zen ofizio bai eta mundura joango gara itsaso Eh, bai, ¿Cuál es la improvisación de la batalla de Euskal la batalla de la batalla de uh -huh. la orquídea que se Siempre hemos pensado que, bueno, siempre hemos pensado. Quiero decir que Bercholaris hay en Euskal Herria, pero, pero aparte de, de Euskal Herria pues, eh, hemos encontrado improvisadores. Eh, en el resto del mundo y hemos traído aquí unos cuantos, hemos, os hemos traído unos datos y os hemos traído unos pasadizos también para que escuchéis. Y, y bueno, pues os vamos a comentar un poquito… Sí, pues, oh, eh, sitios que sorprenden, sí. ¿no? Donde podemos encontrar Bertularis, sí. pues como puede ser Yugoslavia, en Albania, en Gales, Córcega… Sí. Más cerquita también tenemos en Galicia. Canarieta, Ibiza, en Andalucía… De ahí. Entonces… Que, que sorprende pero sí. que que este tipo de trovadores en sitios e, luego pues tenemos eh eh Mendebaldekoasia improvisaketak bereziki Afganistanen egiten ziren eta gaur egun oraino eh bueno, sakne kantua e, iritzi iritsi zaigu arrakastatuzuna dela eta eta bueno, guk ekarri dizuegu Georgiari buruzko, o sea, bueno, Georgienekoizitako eh improvisatzaile baten kantua eta pasartetxo bate entzungo dugu eta ondoren eh ba bueno, horrekin eh, ba, beste puntara joango Goaracu araño joango Goara ta beste audio bate eh oparetuko dizuegu repentista zen eh, eskutik Modis gza Modis gza Zua Modis mze Tre Ta Modis za su so, pues la verdad tiene una una sonoridad bastante bastante peculiar Curioso, bai? sí, sí, sí. I ara, ¿eh? Sí, Y ahora nos vamos a ir hasta la otra punta del txarko eta kubako improvisatzaile batzuengana joango gara eta entzungo ditugu pixka baten, da temporarik, está apenas astirik, baina bueno, si kieran hor zertzela da batzuk o paratugu ez kizuegu. el pueblo vasco quiero desde el suelo trinitario. Para el pueblo vasco quiero ver el suelo trinitario un saludo literario, brindarle con gran Eta, bueno, baita ere aurkitu ditzazkegu olakotrobadoreak, antautoreak edo lakomoduko, ba, baita ere Ekuadorren, eh, Puetak, eh, Perun, eh, Brasilen, eta ba Argentinan, eh, baita ere aurkitu ditzazkegu, baiadore deitutakoak, eta, bueno, pues, sabien, es un termino que se usa para bat bateko, eh, zin, para la improvisación, baiadoreak, Eta, eta, bueno, ba, paia doren e, audio bat ere badugu, ba, improvisatza ezagunena dira, eta, eta bueno, pues, e, decimaguduak, zestillak eta koplak ere kantatzen dituzte, orduan e, entzungo dugu zatitxo bat. Después que mi compañero recordar su caballo voy a ver si un rumbo hallo y llegaré al pueblo entero pueblo vasco al que yo quiero y en un rumbo de poesía le expresaré mi alegría y al decirlo me complazco con otro nieto de vasco llamado Ibargüengoitía Bueno, ba, ba, se doinu desberdina, se ritmo desberdina batzuk eta bestezuk. Eta, eta bueno, ba, komentatu zaharaldean ere, e, e, bertan badire la bertzolariak. ere aurkitu bai, baten bat. Ekuadorren, Brasilen que vamos que el que esté interesado que que busque información no que aosko traizioan on nai no eh non nai no no eta oso oso bitxia celebra dana ez be da belarritarako gozagarri baina dosain kasutan entzuteko bueno eta denbora justutxu goasenez Agenda, agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda Dida baten betiko moduan, siempre tarde con la agenda. Rápido, rápido, gaur, os la concentración. El Centro de Asesor de la Mujer Argitan ha convocado una movilización para denunciar la última agresión sexista conocida en Barakaldo, que fue ayer en retuerto eh e, uh -huh. y la, la cita es a las 7:30 en Mideonera. Eta gero alhasipo música escolar en Eskuti Kulturbero proiektuaren barruan Cineforuma, ah, egongo da, Lajain Gorrotoa, eta e, Cesar saria filmari konen eta Susendario Nenari kaneseko kan ese ko festivalean Arratsaldeko 8 izango da eta lasdipon berdan. E, kontzertua Rock Star Lifeen, Los Suaves uh -huh. a, a las 8 eta zapatura 2/12 manifestazioa eskubide berdintasuna gustiontzat, eh pues contra la ley de extranjería, Goixeko 12etan e, Klima Aldaketari Stop manifestazioa baita ere, Arrega Plazatik baita ere, baina 7 10 Eta 8 arcoagako gaste eguna. Mezuka bigarren urte horrena jaigiroan beteko du eta eta gartara horbiltzeko. Concierto, Los Indomables, a las 9 media en la sala estren de Santurtxi por 5 eurillos. Bye. Eta domekara, Juan Goara, igande amairu, Barakaldo Naturala ibilbide gidatua, Barakaldo Naturala Plataformak antolatutako ibila eta adituen laguntza, ez don ejakue lotzen dituen zenbait txoko ikusgarri bizitatzeko aukera paregamea esken digute, eta dena igandan bederatzea terretan, geratu dira Gurutzetako plazan. Eta saio osoa dramagun ez ezaten, Baiz. igandean, azkenean, Baiz. beken ba, Euskal Herriko bertzo finala. Horixe, eta e, alpinoturista menditaldeak baldere jora ertera egingo du. Eta bueno, pues interesaturik egon ezkero, badukaztu abukeratxoa e, zera bule pasatzeko, ausiliadoran kalean dago. Eta horri eta bernan, e, txartela epintzen dute? Orduan. Azte lena libre, artea bebait, azte azkena, ba, bueno, ozazibururen bazkide batzara dago elkartearen azken urtetako hibilbidea sauznartuko dugu eta torkizunari begirakoa. Zazpitar dietan, San Bixenteko kulturretzean eta animatzen zaituztegu, benetan. Mm -hmm, bai, beharrezkoa, ja? <laughs> soritxarrez, edo? Eta preso politikoen eskubidan aldeko prentza horreko eta manifestazioa ere, lehiago kampusean, hamaik e, atardetan, gizarte zientzia fakultatetik abiatuko dira. Eta horrengo ostean, gehiago, bai, gero arteolat. Gero arteolat,